Скільки вже минуло хвилини, більше п'яти, більше десяти? Гайка розкручувалася, з кожним обертом усе легше. Посунути, стиснути, повернути. Мабуть, Гайка вже зробила повний оберт, стала вільнішою на гвинті, під пальцями. Тепер її можна було крутити на чверть кола, півоберта, повний оберт, ще один. Гайка злетіла з гвинта, залишившись на кінчиках її пальців. Така, прошепів Раві в її голові, коли Піп дала гайці впасти на підлогу, тихий дзенькіт металу у великій темряві. Тепер дістати гвинт і прорізати стрічку на зап'ястях. Вона ще лише, ймовірно, мертва, не остаточно, але може вижити. Може і справді. Надія трохи розмивала темряву страху. «Обережно», – сказав їй Раві, коли вона намацувала кінець гвинта. Піп натиснула, проштовхуючи його назад у отвір. Довелося тиснути сильно, Полиця з усіма баками тиснула згори. Вона натиснула ще, і кінець гвинта зник у дірці. Глибокий вдих. Вона ще раз переставила руки, потягнулася до лицевої сторони металевої труби. Так краще. Тепер можна використати великий палець. Піп намацала виступаючий гвинт, зачепила його пальцем і затиснула між пальцем і великим. Не відпускай. Вона стиснула і висмикнула гвинт, Почувся скрегіт металу об метал, поліція нахилилася вперед, втративши опору спереду. Щось важке й тверде скотилося нею, вдарило у плече, піп здригнулася. Її хватка ослабла лише на миті, гвинт випав з руки. Легкий дзенькіт металу об бетон, раз ще раз скотиться геть, геть темряв у темряву невідомого.